Ma ketten fogunk tanítani. Jó reggelt mindenkinek. Miha a gyerekek elmennek. Belekezdünk. Ott kezdeném a, a történetet, hogy eh, volt az életemben egy pont, ezelőtt tudom, 7 évvel, amikor az úr szólt hozzám, Gondolom, hogy életemben nem először, de délmire elkészüléssel, ami akár fél évet is igénybe vett, én válaszoltam az ő hívására és befogadtam az életembe. Nem feltétlenül kell ilyen hosszú időt várni egy feltett kérdése való válasszal. Nem is biztatok erre senkit. Akkor próbáltam Istent megérteni ésszel hogy kiszámoltam okosan, hogy, hogy akkor mit adhat nekem. Volt egy normál életem, jóliztam, szórakoztam, csajoztam, tehát mellette dolgoztam is, itt semmilyen extra nem történt az életemben. És kiszámoltam, hogy én ezt adjam oda azért, hogy ne csináljam ezeket a dolgokat. Így láttam Istent először, aztán Isten így munkálkodott bennem, Olyanok vagyunk, én azt gondolom mindannyian, mint a gyerekek, akkor megpróbálunk egy kockát egy háromszögbe beletömködni. Ezt azért is mondom, mert mindegyikünk lelkében van egy, egy Jézus formájú űr, amit így megpróbálunk betölteni mindenfél évvel az életünk során. És kinek rövidebb, kinek hosszabb ideig, és valakinek talán soha nem sikerül ez betölteni de próbálkozunk mint a gyerekek, vannak kis kockák, a háromszögek és gyömködjük be lehet valakinek ez hamar sikerül, elsőenben nagyon ügyes, és hamar megérti, hogy, hogy így miért is van az az űr a szívében. Valakinek meg ez, ez lassabban megy, én a lassabbak közé tartoztam, mire megértettem, hogy ezt mivel lehet betölteni ezt az űrt, ez beletelt egy 31 éven évenbe, úgy összességében, <gül> tehát senkinek nem kell aggódni egészen addig, amíg, amíg az Úr vissza nem jön, akinek még ez a, az űr nincs betöltve a szívében. Hogy miért is kezdtem ilyen messziről? Pár héttel ezelőtt ott hagytuk abba, talán Domó tanított erről, hogy Táré útnak indult. Egy nagyon szép nemzetség táblázattal fejeztük be az első Mózes 11 nek a végén. És felmerült bennem ugye, néhány kérdés, még akkor is, aztán rám jutott a választás, hogy ezt a néhány kérdést jobban is ö, boncolgassam. Hogy elindult táré az egész családjával, és elindult a Kánaámba. Mindig szeretem az ilyen dilemmákat, hogy most akkor táré azért indult el, mert az Úr hívta, vagy táré csak elindult, vagy már Ábrám, vagy Ábrahám, majd később akarta, hogy menjenek, bár ennek elég kicsinek láttam a valószínűségét, hiszen akkoriban egy család a család fejétől függött, tehát ha a fő vezető azt mondta, hogy ha megyünk, akkor mentek. Tehát ezen el szoktam dilemmázni, hogy akkor tári vajon miért nem jutott el Kánaánig, hanem letelepedett Háránban, és ott meg is halt. És itt fogjuk majd folytatni a történetet. De még előtte azért <coughs> feltezzek egy fura kérdést. Gondolkodtál-e már ilyesményt? Éjszaka felhív egy idegen, számodra idegen, mondjuk a telefonon. Szépen bemutatkozik, elmondja, hogy ő kicsoda. És azt mondja, hogy hát akkor most költözz el Kínába. Fogd a családodat, azt, kik tőled származnak, és így menjünk. Ne foglalkozzál semmivel. Indulj el. Ugye ez egy, ez egy eléggé Eléggé fura kérés. Én, én valószínűleg nem indulnék el. Tehát, hogy oké, okay, jó, valaki szólt hozzám, nem ismerem őt, tudom a nevét, de még nem ismerem, akkor hogyan akkor induljak? És itt fogjuk majd megismerni Ábrahámot, Ábrahámot először, aztán majd később lesz belőle Ábrahám, hogy róla majd pár dolgot még megtudunk, ne vette imádkozni. De Jézus, Azért vagyunk ma itt, hogy, hogy tőled halljunk. Köszönöm, Uram, hogy elhívtál arra, hogy, hogy én oszhatom meg ma a Te igédet, Uram, arra, hogy, hogy szóljak a Te népedhez. Kélek Uram, hogy add a Te bölcsességedet, add a Te szeretetedet, Uram, hogy mindazt, amit a szívemre helyeztél, azt át tudjam adni, Uram. És add nyitott füleket, nyitott szíveket arra, Uram, hogy befogadják a Te igédet, befogadjanak Téged, Uram, és kérlek, hogy tanítsál ma minket. Jézus nevén, igen. Szóval, egy emberről lesz ma szó. És, hogy miért is beszélek egy emberről? Isten számomra nagyon fura és vicces dolgokat tett. Néhányszor használt egy embert nagy dolgok eléréséhez. Felsorolok párat, akik így nagyon mérföldkövek voltak. Ugye egy ember volt Ádám. Aki által mi létrejöttünk, ugye Isten megteremtette Ádámot, mindannyian tőle származunk. Ugyanakkor egy ember által ugye jött a bűn a világban, ezt köszönhetjük Ádámnak, az ő döntésének. És a döntéseknek ugye mindig jelentősége van, általában csak így a következő lépésre gondolunk, de nézzük meg, Ádám döntése az azért egy, egy jó hosszú kihatással volt az egész emberiség létére. Aztán ugye ott van Noé, mint egy ember, aki által Isten ugye, elpusztította a meglévő világot, és ő által a maradékot megmentette. Tehát Noé maradt és a családja, onnantól kezdve ugye, tőle származunk mindannyian. Aztán itt volt Ábrahám, aki egyetlen emberként kapott az Úrtól egy elhívást, aztán majd ezt meg fogjuk nézni, hogy ő mit kezdett ezzel. És ugye ott van Jézus, akiről azért már többet hallottunk, ő volt az az egy ember, aki által megváltást nyertünk. Ez ilyen szép egy embereket használt Isten nagyon nagy dolgok véghezviteléhez. Azt gondolom, hogy nem lesz többet egy ember, mert hogy Isten üv terve úgymond beteljesedett és megváltásunkon általa. Tehát, hogy még egy ilyen ember nem lesz, ez mondjuk majdnem biztos. Sőt, azt mondom, hogy biztos, hogy nem lesz még egy ember, aki által Isten ekkora dolgokat fog tenni. És talán sajnáljuk, hogy nem lehetünk Ábrahámok, de azt el kell mondanom, hogy Ábrahám nagyon olyan, mint én. Nagyon olyan volt. Nyilván rajta keresztül ö, kaptunk sok mindent, de Ábrahám, mint ember, én azt gondolom, hogy nem volt külön nálunk. Azt majd az életét, ahogy végigkövetjük itt néhány héten keresztül, akkor fogjuk látni, hogy voltak jó döntései, voltak rossz döntései, voltak nem döntései, és csak ment az életben. Visszatérve az igéhez, ugye meghalt Tare, és mivel Ábrahám ott vitte magával, aztán ő volt az örököse, tehát ő volt az, aki mindent kapott az apja után, és ekkor, ekkor lépünk be a történetben. Ugye nem jutott el Kánuáni, nem tudjuk, hogy oda az úr hívta, vagy magától indult el, nagyon akkor megyek egy nagyon pár ezer kilométert szépen körbe, ott kis és környékén, ha megnézzük, akkor az, ahol úrból, ahonnan elindultak, az igencsak messze van Kánoántól, főleg, hogyha itt szépen körbe megyünk. És én néztem, az kb. Talán 2000 km. Az gyalog, vagy nem tudom, valami állatok hátán, szekéren, bármi, ez, ez nem két napig tartott, tehát igen, igen nagy elhatározásnak kellett bennük lennie ahhoz, hogy, hogy ezt az utat megtegyék. Ugye meghal az apja, akkor jön az Úr és szól Ábrahámhoz, Ábrámhoz. Ezt fel is olvasom. Mindjárt a 12. rész első verse. Az Úr ezt mondta Abrámnak, Menj el földedről, rokonságot közül és atyát házából. Arra a földre, amelyet mutatok neked. Engedjétek csak az első verset. Itt mindjárt felmerülhetett egy, egy apró dilemma. Tehát, hogy azt mondta Abrámnak, hogy menjen el hagyja ott mindenét, amit szerzett, tehát ami tőle van magától, azt vigye magával. De én azt gondolom, hogy legalábbis az évben erre lehet következtetni, hogy az örökséget, amit az apjától kapott, és a komplet családot, akit neki kellett volna vezetnie, ha már ő lett az apja után az első ember, azt ott kellett hagynia. És mivel már a szerzeményesen volt kevés, én gondolom, hogy nagy nép fölött, vagy nagy... Embertömeg fölött, és nagy vagyon fölött rendelkezett Abrán, és ekkor az Úr szólt hozzá. És ígért is neki, csak hogy azért így tetézzük a dolgokat, hogy nem csak úgy mondta, hogy na akkor gyere, és nem mondok semmit, hanem azt mondta a második versben, hogy nagy népé teszlek, és megáldalak, nagyját eszem nevedet, és áldás leszem. Megáldom a téged áldókat, és megáldkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a Föld minden nemzetsége. Szóval ezt mondta az úr Abrámnak. Néha Ábrahámot fogok mondani, mert jobban kijön a számon, de itt még, még nem hívják Ábrahámnak. Ugye ki volt ez az Ábrahám? Az, az igaz, mondja a zsidók közút levélben, hogy Ábrahám a hitatja. Ezt majd megnézzük, hogy miért mondják ezt róla. De ő ki volt ekkor, amikor az úr szólt hozzá? Ő egy bálványimádó ö, nébből származik igazából mindenfélében hittek és mindenféléknek áldoztak de itt az úr urat még nem ismeri megszólítja és olyat fog tenni, ami nem tudom tehát itt beszéltünk az elején, arról, ha valaki hív téged, akit nem ismersz ugyan bemutatkozik de elfogad-e vajon hinni azt, amit ígért hogy én neked adom mindent Ugye, és általában lesz a Föld minden nemzetségének áldása, meg ugye nagy népét eszlek. Azt olvastuk az igében, hogy ő tudja, hogy a felesége az meddő. Tehát, hogy ez némi, némi kétséget támaszthatott benne, hogy jó-jó, itt, itt az Úr azt ígérte, hogy nagy népét esz, de a feleségem meddő. Hát most lesz másik feleségem, vagy valahonnan szerzünk másik gyereket. Ezt is látjuk majd, nem ma. Ugye ismert lehet, és áldott, ez mindenképpen pozitív dolog, és áldás lehet mindenki számára. Az úr erre felhívta a hogy hagyja el a komfortzónáját, hagyja el azt, amiben élt, hagyja el azt, hogy neki, neki gondja legyen a családjára, mint hogy a a tágabb értem inkább a nemzetségére, vagy nem is tudom, hogy, hogy nevezzem, és induljon el. Egy olyan helyre, amit nem ismer, ahol még nem járt, és ahova valamilyen oknál fogva az apja sem ment el. Megálltak, és ott letelepettek hárámban. Szóval kihívta az úr a saját világából, erre ő reagál, és azt mondja, Az igen, a negyedik versben, Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki. Hát ő úgy, úgy gondolta, hogy találkozott az Úrral, szólt hozzá, és hitt neki. Ezért, hogy Ábrámot a hitatyának, hogy így a hitét abba helyezte, amit az Úr megígért neki, anélkül, hogy ő gondolhatta volna, hogy ez az ő életében valóra tud válni, nyilván nagy népek nem lesznek azonnal. De te mit tettél volna, amikor ez a helyzet eléd áll, mert ugye ez, ez egy nagy mérlegelést adó dolog, ez olyan, mint nekem mondjuk a megtérésem, hogy az úr szólt, hogy akkor gyere hozzám, találkoztam vele, szólt hozzám, és aztán azt mondta, hogy neked tudom adni ezt a megváltást, ha akarod és hagyd ott az életedet, amit eddig csináltál, gyereki abból, ami kényelmes, gyereki abból, amiben eddig éltél, és mozduljál meg, és tedd, amit, amit én szeretnék a te életeddel. És ugye tudjuk, hogy mi minden cselekedetünknek következménye van, erről már beszéltem egy kicsit, és nem csak a, a következő lépésig, hanem. Egy döntésünkkel nagyon hosszú évekre, nemzedékekre akár kiható változásokat tudunk előidézni. Tehát minden apró döntésnek, vagy minden apró ilyen válasznak nagyon nagy súlya van, és tulajdonképpen nem tudod kiszámolni. Abból tudsz kiindulni, ha, amit az Úr ígér, akkor azt ő, ő hülyés igaz és megtartja azt, amit ígért. Ezt mondjuk, Abrám nem tudom, hogy honnan tudta az elején. Tehát ő neki, Végképp esélye nem volt arra, hogy ő ezt meglássa, vagy átláthassa mindazt az ígéretet, amit ő kapott. Ő mégis azt mondta, hogy elhiszem, és megyek. Kilépett abból a kényelemből, kilépett abból, amiben volt. Egy nagyobb cél érdekében, ami nem a saját célja volt, hanem ami igazából Istennek a terve, Isten célja az életére. És ő merte meglépni azt, amit, amit talán sokan nem ismernek, hogy... Jó, az Úr ezt mondta, én hiszek benne és megyek. És ezzel ugye olyan, mintha magabiztos lenne, bár ez a szó bennem némi kétejt inkább Istenbiztosnak hívnám, mint magabiztosnak. Mert a magabiztos az, az nekem azt jelenti, hogy ah, bízok magamban, erős vagyok, meg tudom csinálni, és a hatodik haszakad, én jobb vagyok ennél, mint amit, amit el lehet érni. Én azt gondolom, hogy Ábrám inkább Istenbiztos volt, és azt mondta, hogy ez, ez, ez Isten, és nem a saját képességeimben fogunk bízni, nem abban, amit a családi háttér adott, nem abban a vagyomban, nem abban a helyben, ahol letelepedtünk, ahol jó volt, ahol igazán nem is kéne menni sehova, mert minek, és kényelmesít nekem, hanem ő bízott Istenben, és útrakelt. Asztán. Nem fejeztem még be a mondatot az előbb, hogy Ábraham elment, ahogy az Úr mondta neki, és ebből azt látom, vagy látjuk, hogy az első lépés az mindig Istené. Tehát, hogy Isten szólt, Ábraham reagált. És nem elindult, és akkor, hát, Istenem, áld meg, hogy megyek. Ez mondjuk... Nálam mindig egy kicsit nehezebben tudom asszociálni ezt a dolgot, ugye, hogy ő, neki még nem volt egy igény, ami le volt írva abban, hogy Isten miket cselekedett. Nekünk valamennyivel könnyebb így, így utólag tudni azt, hogy igen, Istennek van egy ütterve, ami le van írva, amit tudunk követni. Mondjuk, hogy Ábrahám volt a kezdete annak, amit Isten megígért, hogy által lesz áldás a Föld minden nemzetsége számára. És Hitt az Úrnak, de dönthetett volna máshogy is, én azt gondolom. Elgondolkodtam el ezen egy keveset, hogy vajon Noé például az első volt, akit az Úr megszólított, hogy Noé, építs bárkát. Vagy Noé előtt, mire az igében ez le van írva, ez csak az én gondolataim erről, ugye, hogy Isten szólt te másnak is, hogy... Nem tudom, Józsi, gyere, és építs egy bárkát, vagy még nem tudom hány embernek, és azt mondta, hogy itt a sivatagban, minek egy bárka? Nem csinálok én semmit, főleg, hogy nem évekig, amikor semmi hasznát nem látni, vagy évtizedekig, ugye, építek egy bárkát, ott a sivatagban mindenki jól kiröhő, igazán semmi szükség nincs rá, úgymond, vagy itt van Ábrahám, aki vajon az első volt, akinek szólt Isten, hogy téged akarnak nagy népét tenni, akarod-e? hogy mindenki megváltást, tehát a te vérvonaladon keresztül. Ezek olyan kérdések, amikre nyugodtan tudunk nemmel válaszolni. Tehát az emberi mi voltunkból fakad az, hogy a lehetetlen kérdésekre, vagy lehetetlen, meg tűnő kérdésekre a saját fejünkből valószínűleg nemmel fogunk válaszolni. Ha nincs bennünk az, az, ami Ábrahámban is volt, a hit, hogy hiszünk abban, aki a kérdést felteszi, akkor valószínűleg nem fogunk igen mondani egy vadidegennek. És ha megnézzük, az igében több helyen is, hogy, nem tudom, akár Pálnál, vagy mindenki először találkozott az úrral, és utána, utána fordult, tehát, vagy személy, személyesen, igen. Tehát, hogy mindenféle módokon találkoztak az úrral, és az első lépés mindig az úré, aki keres minket, egyen-egyenként, mindenkit, és mindenkinek válaszolnia kell az ő, az ő kérdésére, vagy lassan, vagy gyorsan, vagy igennel, vagy nemmel, és akkor tudunk tovább menni. A, vagy Isten terve szerint, vagy a saját elgondolásunk szerint, és azt nem tudom, hogy egy emberhez, vagy valakihez az úr, mindenképpen szólni fog mindenkihez, én azt gondolom itt a világunkban, és erre reagálnunk kell. Az, hogy hányszor fog szólni, vagy milyen gyakran reagálunk, én azt gondolom, hogy egyszer legalább mindenki életében van egy lehetőség, hogy találkozzon az úr, hogy megismerjen. Az Úr feltegye a kérdését, hogy akarod-e, hogy én az életedben legyek. Erre nincs más választásunk, reagálnunk kell. Vagy azzal reagálunk, hogy hiszünk benne, vagy hiszünk neki, és visszük magunkhoz, vagy hát... <gül> bevonjuk az életünkbe, vagy azzal, hogy nem, és nekem ebből nem kell, nekem jó az életem, én gazdag vagyok, én jól élek, mondhatom, hogy jó az Isten, megáld, Igen, hogy szoktuk hallani, és nem fogod keresni az urat. Tehát, ha ő keresett, te nem el, nem fogod keresni, és próbálod betölteni azt az űrt, amiről az elején beszéltem, és mindenfélet kipróbálhatsz, lehet egy csomó pénzzel, lehet jó munkád, lehet egy nagy gazdag családod, és mindent megkapsz, akkor is keresni fogsz. Ez bennünk van. Úgy vagyunk kódolva, hogy valahol azért érezzük a hiányát, és eljön az életmunkat pillanat, hogy ő szólítani fog, amire nekünk kell reagálni mindenképpen. Így vagy úgy. Valahol egy aztán ugye folytatnám a negyedik verset, mert ott abbahagytam, hogy Ábrám ment, ahogy az Úr mondta neki. És Lót is vele ment. Abrám 75 éves volt, amikor kijött Hárámból. Tehát nem volt fiatal. Nyilván akkor még tovább éltek az emberek egy kicsivel, 200 évig mondjuk, vagy masolva. Nem tudom, mi volt az átlag életkor nem az időben. De még, még bőven éltek, de nem volt már fiatal ember Abrám. Ugye tudjuk, hogy a felesége Szára, vagy, vagy, vagy később Sára, ő meddő volt, tehát nem szülhet egy gyereket, És nekem ez a és lót is velem, ez mindig olyan, hogy oké, okay, én csináltam, amit az Úr mond, hogy vigyem a családomat, de lót is jött velem. És ö, ezek mindig ö, olyan érzés váltak, hogy jó-jó megteszem, amit mondtál, de valami plusz is történik, amit, amit nem biztos, hogy az Úrtól van. És ö, nem biztos, hogy hasznos, de velem Tehát, hogy nem csak a, így a családját vitte magával, hanem egy kicsit oldalról a meg a fiát is, akit lehet, hogy ő nevelt, de én azt gondolom, és ez az én saját véleményem az úr, ezt így nem biztos, hogy mondta, hogy akkor hozd őt is. Meg még a bőrepúkját, és akkor minél többen megyünk, annál jobb lesz. És ö, minden esetre így elindultak. És megyünk tovább a kis történetben, az ötödik versről. Fogta Abrám szárajt, a feleségét és lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akikre háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. Majd átvonult Abrám az országon egészen a sikemi szent helyig, Móré tölgyeseig. akkor még kánaániak voltak ezen a földön. Tehát, ő, ez egy, nem egy rövid túra, tehát mentek néhány hétig, most mondjuk kocsival egy napig tartanak rövidbe őnt. Leutózni úgysem volna kényelmes, de így, hogy visszük az állatainkat, visszük a szolgáinkat, visszük a mindenfélét. Kivéve az örökségünket, mert ugye csak a szerzeményüket vitték magukkal, tehát nyilván sok mindent ott hagytak, valakinek akkor az majd egy külön család lesz. És ő teljesítette az Úr akaratát, ment, itt, a, a, itt az, ami a saját szerzeménye. Az, hogy miért ment át egész Kánánon, lehet, hogy meg akarta nézni az egész földet, hogy jó, de hol álljak meg? Valahol azért csak meg kell állni, biztosan talált egy szép helyet, egy szent helyet, és mivel mindenféléknek áldoztak egy szent hely, az nagyon sokat számított. Ez egy ilyen, ilyen fontos pont volt az életükben, ahol lehetett áldozni valakinek, hogy most már majd az Úrnak, de akkor még ugye a kánoánél kaptak ott. Pont. Megérkezett, teljesítette, amit az Úr mondott, menj a kánoánba. És aztán az Úr ismét szólt hozzá. Azt majd mindjárt olvasom. Ez valahogy nálunk is így van, hogy az Úr először mozdul, szól hozzád, megszólít, te válaszolsz, vagy a biciklizés. Az Úr tekeri az egyik felét, akkor neked muszáj lesz valamit tenned, és így megyünk tovább, és így haladunk előre szépen, mint a biciklivel. Nem lehet az, hogy kétszer én tekerek, és akkor aztán az úr, aztán majd az teker vagy hármat, én meg nem csinálok semmit. Ez valószínűleg egy biciklinél, ha így elindulunk, akkor nem nagyon fog működni. Ott fogunk állni egy helyben, és lehet ilyet is tenni, ilyen, ilyen előfordulhat a hívő életünkben is, hogy az Úr megszólított, mi befogadtuk, válaszoltunk az első hívására, utána hiába szól hozzánk, vagy nem figyelünk rá, vagy nem akarunk rá figyelni, és nem fogunk válaszolni. Akkor ott fogunk állni egy helyben, ott maradunk a hitben ifjak, csecsemők, és nem fogunk tudni előrébb lépni, hogyha az úr Urat nem keressük, az Ő akaratát nem keressük, és nem hallgatjuk meg azt, amit Ő szeretne mondani nekünk, hogy, hogy merre menjünk. Gondolom, hogy ez... Én azt gondolom, hogy az életünkben ez egy nagyon fontos rész, hogy hallgassunk arra, amit az Úr mond, válaszoljunk rá. Lehetőség szerint ugye ő nem rosszat akar a mi életünkben, hanem jót, és az ő hívására igennel kéne válaszolni és tenni, amit, amit ő szeretne az életünkben, mert az ő terve az a legjobb a mi életünkre. Mi tudunk rosszul válaszolni rá, ezt majd látjuk Ábrahám életében is, meg, meg a, a, az igében több ember életében is nagyon jól látjuk, hogy először jól válaszolnak az Úrnak, aztán, aztán egy kicsit nem azt csinálják, amit mond, de aztán visszajönnek az Úrhoz, és, és ilyenek vagyunk mi emberek, hogy nem, nem mindig fülik a fogunk ahhoz, ami, ami elsőre rossznak tűnik. Ha az Úr azt mondja tényleg, hogy így, gyere, gyere fiam, Imádkoztál én, én hívlak téged, és gyere el mondjuk Afrikába, és szolgáljál ott engem, vagy Mésztelepre, hanem csak közelebb menjünk. Akkor, hát az én komfortzónám biztos, hogy kívül esik, már, már Mésztelep is Afrikáról is beszélni. De ha az Úr hív erre lehet nemet mondani, ugye? Tehát nagyon könnyű, biztos nem oda akar az Úr engem vinni, akkor itt hagyod mindenedet, amit van, vagy eladod mindenedet, hogy el tudjál menni. És ezek csak ilyen, ilyen nagyon hétköznapi dolgok, amikor csak pénzről van szó, vagy csak tudod, kapcsolatokról, egy munkáról, egy, egy lakóközösségről, vagy egy élethelyről, tehát... Nagy, nagy kihívás már az maga, ha el kell költözni. Tud, új emberek vannak, a gyerekeket új iskolába kell vinni, és ez már olyan terhek, olyan megpróbáltatások, amire, amire könnyen tudunk rosszul reagálni, hiába az Úrtól van a, a mi elhívásunk. De visszatérve ide az igéhez, ugye az Úr újra jött és szólt Ábrahamnak. Az Úr megjelent Abrámnak, és ezt mondta. Te utódaidnak fogom adni ezt a földet, ő pedig oltárt építed ott az Úrnak, aki megjelent neki. De itt van az, hogy az Úr ismét szól, egy újabb igéretet kap, hogy ez az én földem lett, vagy hát az ő földje lesz. És majd később azt még ugye, kiderül, hogy majd nem az ővé lesz, hanem az utódaidnak fogja adni ezt a földet, ábrámnak nem is lett... Kánoámban csak egy sírhelye igazából, amikor meghalt. Tehát ő nem látta meg ezt a ígéretet, meg egy szem fiából még akkor nem túl nagy népek voltak. Pláne nem látta Jézust, aki, aki által nem csak a saját népe Izrael kapott megváltót, hanem minden nemzet. És ugye volt emelt, ez egy nagyon jó, jó momentum, tehát így a, egy oltárt felemelni, ugye dolgozol vele, egy emlékeztető pontot állítasz fel, úgyhogy szerintem nekünk sem ártana az életünkben. Nem feltétlenül egy földkopacot és nagy köveket gondolok, ahogy az oltárokat építették, hanem emlékeztetőket a, azokról a pontokról, ahol az Úr szólt, és mi tudtunk reagálni rá, hogy ha később is látjuk, visszatekintünk az életünkbe, akkor lássuk azt, hogy igen, az Úr tényleg szólt, tényleg van bele igazi kapcsolatom, tudok emlékezni arra, hogy, hogy mit tett az életemben, tudok erőt meríteni belőle, és ha újra előjönnek nehézségek, újra jönnek helyzetek, akkor, akkor ugye van mire néznünk, ugyanabban a cipőben, nem is jó szó, hogy cipőben járunk, de de látjuk azt, hogy Istennek van célja az életünkben, van egy útmutatása, és van, van mire visszanézni, hogyha, hogyha eltérnénk az úttól, és van hova visszaérkezni, ahonnan újra mehetünk, követhetjük, mehetünk az ő irányába. E, aztán onnan tovább vonult. Tehát felépítette az oltárt, azt mondta, Ugye az Úrnak élőtt, hogy mennyi a kánoába, ott volt, megmutatta, hogy ez lesz a te de ő fogta és ment tovább. Valami oknál fogva elindult, onnan továbbonult a bételtől keletre eső hegyvidékre, és felütötte sátrát. Bétel esett nyugatra, aj pedig keletre. Ott, oltárt épített ott is az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Tehát ezen nagyon pozitív dolgot, bejárta az egész vidéket, ahol tetszett neki, megállt. Érdekes, hogy mondjuk Bétel és Aj között vertek fel a sádrát, mert az egyik azt jelenti Bétel, hogy Isten háza, az Aj pedig azt, hogy Romhalmaz. Tehát, hogy Isten háza és egy, egy Romhalmaz, vagy Romok kupaca között sátorozott, és ott állt a kettő között, ott megtelepedett de nem választott közülle, én azt gondolom, azt majd a későbbiekben látni fogjuk, hogy most az Úrházában maradjak, hogy menjek a romok közé, hanem itt sem bírt a sokáig, hanem útnak indult újra, Ábrahám. Aztán útnak indult abra, és tovább vonult a délmidék felé. Tehát ezzel így Kánuánt az északtól délig jól bejárták, megnézte, hogy én kíváncsi lettem volna, hogy mit ígért az Úr nekem. Lehet, hogy ő is kíváncsi volt, és itt körbe járta, hogy milyen szép idék, milyen jól lehet itt élni, telján mézel És ma nem fogunk majd az igében tovább menni, hanem csak utalok rá egy kicsit, hogy a következő döntés Ábrahámnak nem biztos, hogy annyira jó lesz, mint ez az első néhány volt, hiszen jön majd egy nehézség, amire rosszul reagált. Tehát, hogy így az úr hozott elég próbát, de erről nem én fogok majd beszélni. Én visszatérek egy kicsit ahhoz, hogy miért hívjuk Ábrahámot a hitatjának és mi az az ígéret, amit, amit egy ember által mi megkaptunk. Ugye a, a zsidókhoz írt levél, 11. Egyben megtudjuk, hogy mit utolvastunk az, hogy mi ez a hit, a hit pedig a remélt dolgunkban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Tehát itt beszélhetünk Ábrahámról, aki valóban nem látta azt, hogy, hogy őt mire hívta el az Úr, nem is láthatta, talán nem is gondolhatta, vagy azt, hogy mennyi idő múlva következik ezbe, hogy ő már egy nagy nemzet lesz. Meg áldást ennek általa. Amikor uh, majd tényleg eljutunk a végére, és mindannyian az úr előtt fogunk állni, akkor majd uh, láthatjuk azt. majd akkor majd Ábrahám is azt gondolom, hogy ott fog állni az úr előtt, és ő látja és tudja. És az én mondom, hogy fog vagy, ez egy rossz uh, szó ebben az esetben, mert. Istennél egy perc és ezer év az ugyan annyi. Tehát ami nálunk így szép vonalba megy, az Istennél megtörténik, vagy van ugyanabban a pillanatban. Ez csak egy kis kitér, hogy ez mindig nagy dilemám, hogy hogy ugye mi döntünk, mert szabad akaratunk van, Isten itt teremtett minket, dönthetünk pont ezért rosszul is, vagy rosszul reagálunk az ő hívására. És ezt ő tudja. Olyan, mintha már így látná a jövőt előre, de szerintem nem a jövőt látja, hanem Istenben minden egyben van. Tehát én itt döntök, mi így szépen végig megyünk, egy csomó rossz döntés, jó döntés, de Istenben ott van mindez, ő látja a végét, hogy a végén te hozzátartozol, vagy nem tartozol hozzá. És ha én ma meghalok, akkor aki meghal ezerébe, az, az ugyanaz. Tehát, hogy Isten szemében nincs különbség, azért... Tudja azt, hogy ő megformált az anyamében, ő már akkor tudta, hogy, hogy hozzá fogunk tartozni, vagy nem fogunk hozzá tartozni. Ő ismeri az összes döntésünket, a jókat, a rosszakat, tudja a bűneinket. Ezt nehéz elképzelni emberi adja, hogy, hogy minden ott van egyben, egy pillanatban, és, és nincs egy ilyen lineáris végigmegyek, és majd meglátjuk, hogy mi lesz a történet vége, és azért tudja ő ezeket így előre úgy, a mi szemszegünkből előre látni é, ugye ez volt a hit és a, az igen mondja Ábrahámról szintén a zsidókhoz írt levélben igen itt a 11. részben csak becsukózottam a 8. verstől hogy hitáltal engedelmeskedett Ábrahám amikor elhivatott hogy induljon arra a helyre amelyet örökségül fog kapni és elindult nem tudva hogy hova megy Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenben és sátrakban lakozott. Tehát, hogy a 11. versben pedig hit által kapott erőt arra is, hogy sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, mint, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől még hozzá egy szinte már elhaltól származtak olyan sokan, mint az égcsillagai és mint a tengerpartján partján a főveny, amely megszámlálhatatban. Hát ők hitben cselekedtek, Ábrahám is, hitben kiléptek, attól függetlenül, hogy ők nem látták, hogy ennek mi lesz az eredménye. Nem, nem olyan döntést hozott, amikor most eldöntöm, hogy zöldet vagy kékek vegyek a boltba, vagy, vagy eldöntöm, hogy melyik telefon kell. A kütyük, ahogy már szoktam mondani, hogy akarom, és döntök, hogy igen akarom. Nem tudok máshogy dönteni. Valahogy így kéne az úrra is reagálni, hogy ha ő megszólít, te akar azt, amit ő ő mond az életedben, és ugye a saját gondolatainkra nagyon könnyű. Én kitalálom, hogy ezt akarom, akkor én nagyon akarom azt, és ragaszkodok, és bármi áron. És ugye bennünk van ez a képesség, hogy valamit nagyon akarjunk, és megtegyük. Bármit érte, hogyha az, az fontos. Én azt gondolom, hogy így kell Isten akaratát az életünkbe helyezni, hogy a szólít, és ha azt akarom, és nagyon fontos, legyen a számomra, és tegyem válaszoljak igennel, és nem mondjam azt, hogy á, köszönöm, nem, szóval, ezt az ígéretet ugye Ábrahámon keresztül kaptuk, hogy lesz egy megváltónk, és nem csak a, a zsidó népnek, hanem a Föld minden nemzetségének lesz egy megváltója. Ez ugye Jézusban testesedett meg, amikor Isten fia a Földre, akkor ő Ábrahám vérvonalából származik, és ő által nem csak a zsidók, hanem mindenki bűne megváltásra került. És ő az, aki hakin keresztül megkaptuk ezt az ígéretet, hogy áldás leszünk, hogy áldás lesz minden nemzetségre. De még egy kicsit, ha, ha ez már önmagában ugye, ha ezt elhitte, hogy általa mindenki megváltást nyerhet, akkor ez egy nagyon nagyon, nagyon nagy hit kellett legyen. Az, az nekem népszerűbb lett volna, azt mondják, hogy én híres leszek. Tehát, hogy amit a második versben mondott, hogy nagyját teszem a nevedet, és áldás leszel. Tehát az, hogy ezt a mai világban sokat látjuk, nem tudom, hogy régebben ez hogy volt, de akkor sem változott, hogy a híresség, vagy az ismertség az egy nagyon nagy motiváló erő. Nézd, akkor te híres leszel, sokan fognak érted rajongani. Ugye ne, nem mindegy, hogy hogyan akarsz híres lenni, vagy ismert, vagy a világ szemében az emberek által akarsz keresni elismertséget és megbecsültséget, vagy Istentől szeretnéd ezt megkapni, mert a kettő az nem biztos, hogy fedi egymást. Amit Isten megbecsül, meg amit a világ megbecsül. Tehát lehetsz te nagyon nagy ember, lehet egy rockstar, lehetsz egy menő, nem tudom, énekes, vagy politikus, vagy bármi, nagyon gazdag ember felnézhetnek rá, akár isteníthetnek is így idézőjelben, de ettől még nem leszel különben egy koldusnál sem. Tehát Isten szemében ez semmi, ez nem, nem az a nem ez a nagyság, vagy nem ez a megbecsültség, amit, amit látni szeretne, hanem inkább az, ami, ami az ő szemében tűnik ilyennek, hogy hogy felnéznek rád, mint Ábrahámra, hogy ő a hitben tudott nagy lenni, hogy attól lett ismert, attól ismerjük az igében is, hogy ő, ő hitt az Úrnak, anélkül, hogy ugye mondjuk, hogy ismerte volna, de mint mondtam, hogy először az Úr szólít, akkor kell találkoznod vele. Anélkül nem fog menni. Tehát ö, ö, feltehetjük a kérdést, ugye, hogy ha Isten szólít, akkor, akkor azt... Miért teszi? Azért teszi, mert elvárja tőled, hogy, hogy mozduljál valamerre. Jó, jó esetben arra, amelyet mond. És hogy miért mozduljál, azért, mert ezt ő szeretni a tervében azért, mert jót akar neked. De mindennek meg kell előzni azt, hogy te találkozz vele. És mi, akik itt vagyunk, én azt gondolom, hogy mindannyian találkoztunk vele, tudjuk, hogy ki ő. Nem, is, nem azt mondom, hogy ismerjük, csak tudjuk, hogy az Úr az Isten, és és akik már hitben jártok, akkor találkoztatok vele, és válaszoltatok. És azt a választattátok neki, hogy igen, Uram, én akarom azt, azt, amit te adsz nekem, én befogadom az életembe. Ha még nem hiszel az Úrban, akkor is azért vagy itt, mert ő azt mondta, hogy gyere és higgyél bennem, az a kíváncsiság, ami úgy belül van, meg az az üres rész a, a, a lelkünkben, az, az mozdít minket, és ha már sok mindent kipróbáltál, és még mindig nem Jézussal próbálkozol, akkor, akkor ugye rossz helyen lennél, de akik itt vannak, azért vannak itt, mert kíváncsiak rá, és lehet, hogy egy választ kell adni arra a kérdésre, amit ő feltett, hogy akarod-e azt, amit én adhatok neked? és nem ebben a világban lesz neked életed, vagy lehet, hogy itt is lesz életed, ez nem zárja ki, nem életed lesz abban a mennyországban, ami, ami vár ránk, majd elhagyjuk ezt a Földet. És az első lépés az, hogy igennel válaszolunk Jézus első kérdésére, akarod-e, hogy én az életedben legyek? És a többi kérdést utána fogja feltenni, amire tudjuk, hogy tudunk, mindenféle válaszokat adni, és nem mindig azt tesszük, amit szeretne, de az első és a legfontosabb, én azt gondolom, hogy, hogy az első kérdésére tudjunk igennel válaszolni, arra, amikor megszólít, és azt mondja, hogy gyere hozzám. Utána jön majd az, amikor, ugye talán, látjuk ezt az igényben is több helyen, mondjuk Pálnál is, hogy ő is találkozott először Jézussal, ő neki megjelent. Nem mindenkinek az életében egyformán történik meg, hanem valaki találkozott így vele, valaki csak üzent, hogy Jézus üzent neked, itt a jó hír, gyere, de a személyes találkozást nem lehet úgymond elhagyni, hogy te Istenhez forduljál, akkor amikor... Ő kérdez, és te imában válaszolsz, és befogadod a szívedbe, akkor találkoztál vele, és a jó választottad. És azt ez hogy -ez, ez, ez az első, és legnehezebb válaszunk, amikor először kell megmozdulni, egyrészt nem tudod, hogy, hogy mi vár rád, mivel úgy, hogy nem sem tudta. Van egy ígéret, amiért oda kell adnod a korábbi életedet, ami... Ha rossz volt, akkor talán nem olyan nehéz, így látjuk, hogy a sok bűnös, nagyon mélyről jövő embereknek egy könnyebbnek tűnik a válasz. De azt vegyétek ki, hogy a sokkal többet keresték a jó megoldást, mint azok, akik, akik hamar válaszolnak Isten hívására. Igen, tehát ezen elgondolkodtam, hogy mi lett volna, ha mondjuk 20 évesen megtérek és válaszolok arra a hívásra, amit mondott, akkor most... Nem tudom, mi lenne, én csak el szoktam morfondírozni. És ugye van, aki megtér tíz évesen, és jár az úrral, de mindenkinek meg kell, meg kell küzdeni ezt az első kérdést. Hát van, aki sokáig keresi a jó választ, van, aki rövid ideig keresi a jó választ, és de egyszer mindenkinek választ kell adni, és azt hiszem, hogy hiszen ezt tudom, hogy még itt a földi életünkben kell erre válaszolni, mert később erre már nem lesz mód. Tehát amikor meghaltunk, és nem válaszoltunk igennel erre a meghívásra, hogy mehívjuk őt az életünkbe, akkor később ő sem fog ismerni minket, és minden bűnünkért saját magunknak kell majd, majd megfelelni Isten előtt. Én azt gondolom, hogy hogy, ö, zárásként szerintem a legfontosabb, amit már mondtam, hogy, hogy az Úr előtt tudjunk majd megállni, ahhoz az kell, hogy ő felteszi a kérdést, így, mi igennel válaszolunk, és így megyünk szépen tovább, megyünk, megyünk, megyünk. Az első lépést mindenkinek meg kell tenni, akár ma, mert ugye Soha nem tudhatod, hogy mit hoz a holnap, vagy a következő perc, hogy lesz-e még esélyed arra, hogy, hogy válaszoljál, vagy akár ez az utolsó pillanatod. Ezt mi nem tudjuk, Isten látja, és akinek feltette a kérdést, akkor én csak mindenkit bíztatni tudok, hogy válaszoljon. Ha pedig hívőként van előtted kérdés, Isten akarata, vagy egy meghívása, akkor, akkor gyertek úgy, hogy hogy erre is válaszolnatok kell, és maradhattok egy helyben, vagy mozdulhattok arra, merre ő hívt titeket. És ezáltal tudtok növekedni, és ezáltal tudunk előrébb jutni hitben, és ezáltal tudunk mindinkább megismerni Istent, az ő akaratát. Úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy olvassa az igét, imádkozzon, töltsön időt Istennel, és tudom, hogy ez a legnehezebb. És még egy apró történet, hogy ha a fáradtnak tűnik, az azért van, mert nagyon fáradt vagyok, mert volt annyi okos ötletem, hogy jó pár hete így Isten bátorította arra, hogy így szálljak vissza ebbe a tanítószolgálatba, és így tudtam, hogy fogok tanítani, tudtam azt is, hogy nekem mennyi idő kell, amíg, amíg így ezt így rendben tudom magamban. Most sikerült erre a hétre vizsgáznom, nekiállom otthon lakást felújítani, és annyira teltek a napok, áhétfőket vizsgázok, szerd, nem, szerdán vizsgáztam ellen. Jó, akkor hosszú hétvége ugye beterveztem, hogy majd egy kicsit festek, kicsit pihenek, készülök, imádkozom, töltök időt az úrra, és így teltek a napok, akkor minden közbe jött, ami csak közbejöhetett, és így olyan, most így megmutatta az úr, hogy így nem nagyon reagáltam az arra a hívás, hogy így, oké, okay, hívott tanítsam, én válaszoltam, hogy igen, szeretnék, uram, és, és add az igédet, és így valahogy mindig jöttek a világ gondjai, a bajok, ah, még ezt meg kell csinálni, ó, oh, este van, fáradt vagyok, nem tudom, akkor talán holnap, és, és így haladtam át a héten, és így, nem tudom, tegnap már így álltam, hogy uram, én a végemen vagyok, most nincs már erőm arra se, hogy mást csináljak, úgyhogy ráérek figyelni arra, amit te mondani akarsz. Nem javaslom senkinek, hogy így, így az urat így éles helyzetek elé állítsam. Nyilván meg tudja oldani, és nagyobb meg tud áldani. Nekem a saját végemre kell mindig elérnem ahhoz, hogy, hogy tudjak, tudjak reagálni az ő hívására. Szeretnék ebben növekedni, hogy a hívásra tudjak mindjárt reagálni, és ne, kell ne azon rozzak hogy vajon az Úr nekem jót akar-e, és hogy mit döntsek, hogy mm, igen, akkor az Úr hívott, és csinálja ezt, akkor valami mást kipróbálok, hogy hát ha működik. Nem fog működni, ez egész biztos. Úgyhogy mindenkit biztotok arra, hogy az Úr szólítja, akkor, akkor válaszoljon, és lehetőség szerint igen, Úr Jézus, köszönjük a Te ígédet, köszönjük, hogy lehetőségünk van megismerni a Te szavaidat, arra, Uram, hogy lehetőségünk van megismerni mindazt, amit, amit már így végrehajtottál az idők során, és nem csak azért, mert ez a történelem, nem csak azért, mert, mert, mert híres emberek vannak benne, vagy ismertek, vagy, hanem azért, Uram, mert Te ezáltal tudsz minket formálni, az igéd által tudsz bátorítani, tudsz minket megújulásra bíztatni, kérlek, atyám, hogy így, hogy így tudjon a részünké válni mindez, amit így mondtál, és bízom benne, uram, hogy nem csak a fejemben voltak jó helyen a, a szavak, és, és el tudtam mondani mindezt, amit akartál általam, Kélek uram, hogy legyen az áldás a gyülekezetnek, hát meg minden egyes ember uram, eljöttek és hallani akartak tőled, Uram, <kül> és köszönöm, Uram, hogy te, te jössz, és mindegyikünket egyenként megszólítasz, várva arra, hogy mi, hogy mi légyünk közelebb hozzád, és, és mozduljunk, Uram, abból, amiben, amiből jelenleg vagyunk, és amiből ki akarsz hívni minket. Legyen meg a Te akaratod, Uram, a mai napon is, és köszönjük neked az igényet. Józis és ez egy nagyon, mert nem készültem arra, hogy én fogom ezt mondani, és ahol, hát egy pillanatot kérek. <gül> Намазанними.